І не сідаючи тихо запитав Ступача, ви не догадуєтесь, які з цього зиску можуть бути втрати? Мені? На жаль, нам. Ступач стенув плечима. Хіба ж вам не відомо, що в нашій професії через страх можна добратись і до коріння, і до насіння? Не доберіться ним до нещастя, зітхнув мусульбас. «Ви не думали, що страх з людини робить уже не людину, а знаряддя?» «Коли не думали, подумайте!» «Коли не погоджуєтесь з цим, міняйте скоріше професію!» «Ще не пізно!» але і не рано!» – похмуро відповів ступач. Вже дрімало надвечір'я, коли Данило побачив у лугах Терентія Івановича. Грузаючи вербовою ногою у луговину, Чоловік підійшов до нього, чогось просвітлений і наче помолоділий, з якого б сидиво. Посутаніло глянув на небо, і на дворі, і в душі буркнув Данило. «Чи не рано в душі?» – засумнівався Терентій Іванович. Ступач казав «не рано». «Так час іде не за годинником ступача, а за вами знову струс». «Ті самі гості в ту саму хату!» Одразу накостричився. «Тоді не піду». Не вгадали. Секретар Райкову і військовий комісар приїхали. «Ого!» могли вигукнув Данило, і в куточках уст вибилась гірка посмішка. Якої честі доскочив. «А може й честі!» розважливо сказав Шульга, висмикнув дерев'яну ногу з луговини, і витиснутий нею слід почав затікати водою. Отак От іде чоловік по землі і залишай за собою джерельця. Ти ж не дуже переживай, бо серце маєш одне і таке, що й комусь знадобиться. І добра посмішка від уст перекинулась на його підкучрявлені вуса. Ступачеві вже знадобилось. Що ступач? То одноденка. Правда, не одному ця одноденка поранить душу, але й це треба пережити. Та хто ж ті, що приїхали зараз? Що вони за люди? Коли були в червоних козаках, тоді хороша слава ходила за ними. А тепер не знаю, бо нещодавно з'явилися ті нас. Прізвище ж секретар має чудернацьке, Мусульбас. А в комісара Запорозьке, Сагайдак, хлопці звали його Сагайдашним. І от повіриш, Мусульбас пізнав мене. Хоч ша й бачились, ми в громадянську лише разів зот. Подивився на мене, на мою вербитку, знов на мене, обійняв і заплакав. То й подумались тоді, як буде в нас ось така справжня душевність, да все нам буде по силі. Вчительській Данило застав Діденка, білявого братоголового, що мав журні очі секретаря Райкому, і статурного стиганською вродою комісара торопіючи, збираючись у вузлик, зупинився біля порога. Ви, Бондаренко, без прелюдії запитав секретар, підвівся, ступив до Данила і подав руку, на якій бідливо рубцювати перехрестя шранів. Бондаренко. Славне прізвище. Історією пахне, пильно вдивляється в нього мусульбас. Бондарювати ж умієте, чи розгубили батьківський спадок? Трохи вміюв. А коли зробите бочку на огірки, розсіл буде витікати чи ні? Негадано запитав стрілочист-тобровий Сагайдак. Данила здивувала таке запитання на смішку чи що? І він теж відповів, послянцький: Якщо бочку робитиму для доброї людини, то розсіл не витече, а для поганої то й огірки не втримається. Данила Максимович у нас молодець. Втрутився у розмову Максим Петрович і поглядом підбадьорив свого вчителя. Прошу вибачення, бо мені треба ще на вечірній урок. І вийшов з учительської. Шапка батькова, глянув секретар на смушеву шапку, яку Данило тримав у руках. Батькова. І удача така ж запальна, як у батька була, примружився Сагайдак. Не знаю. Знаєш. Так роздав хлопче хліб. Прийшов на тиму Сульбаса. Роздав, щось крижиною тенькнуло всередині, він зібрав на перенісці уперті зморшки і зовсім недоречно згадав улюблену приказку Богдана Хмельницького «Що буде, то буде, а буде, як Бог дасть».